Hjärtligt välkomna till Sverige Sverigedemokraterna. Radio SD, din nationella röst i eten 88 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördagen den 21 februari, är det Staffan Arnberg och... Arnberg-Krist. Ja, som sänder nu en timme. Och den här direktsändningen sänds i repris i morgon söndag den 22 februari klockan nio. Och det finns chans även för en andra repris... ...på nästkommande torsdag den 26 januari klockan 20.30. Eh, det går även att få en Radio SD via nätet på radiosd.se Och även direkt lyssna direkt på www.naradio.se eh, På radiosd.se finns även upplagrade program eh, ett par år bakåt i tiden. Sprid gärna ut allt det här till, till alla vänner och bekanta. Gå gärna in på vår hemsida som lyder www.sverigedemokraterna.se och på vårt partiorgan www.sdkriden.se Det går även att ringa till kansliet på 08 50, 00 00 50 Det går att göra dygnet runt men är bemannat vardagar mellan 10 och 17. Jag hoppas ni har mig med min dåliga hals idag. Jag ska göra mitt bästa, men tyvärr att vi är två stycken här. Mm. Så vi kan... Två dåliga halsar. Ja, okay då. mm. ja, Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti. Vi står för den sunda och folkliga nationalismen. Den som alla länder har rätt till för att definiera sin identitet och framhäva sin suveränitet.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 även det som vistas i landet illegalt ska som regel återbördas till sitt hemland och då kan lägga in en passus här att, att Moderaterna har ju kommit med ett förslag här nu mm. att man ska ta med medborgarskapet från kriminella invandrare här så det är intressant, det har de fått inspiration från oss antar jag mm. eh, Sverige, vi kommer att prata om det senare Sverige måste kraftigt begränsa invandringen på obestämd tid inte minst på grund av det miljontals människor i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden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 Dagens system leder ofta till att insatserna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Om vi börjar den här sändningen med en rättelse så spelar vi en melodi och hedrade Arne Domneros, eller Dompan är vem kallade, det som heter Kärremand. Och pianisten där heter Gunnar Svensson och han var då mest, Känd för det här Mosebacke-monarki och hade en orkester som hette Helme Bryds Eminent Five Courtet. Så heter orkestern. Och det var inte Paletot de hade, utan det var Trenchcoat för den som är noggrann med detta. Mm. Ja, min artikel om mångkulturen som jag läste upp i aprilsändningen finns nu på vårt partiorgan Östrikriden från den 19 januari, ni får bläddra där på äldre inlägg. Min artikel var alldeles för lång så att den blev ganska kraftigt reviderad av förståeliga skäl. Men vill ni läsa den i dess helhet, och den är ytterligare förbättrad än den som jag läste upp i tillsändningen. men då kan ni finna den på mangkultur.blogspot.com mangkultur.blogspot.com och ni behöver inte ha några dubbelvän för utan det, det går bra ändå. Eh, ja, då lämnar jag väl ordet över till David då. Mm. Varsågod. <hör> ja, det gäller nyheter från veckan här. Eh, och det gäller infiltration. Jag kan läsa här. Från nästa kriden. <hör> Sverigedemokratisk ungdom drabbat av statstöd infiltration. Eh, det står nu klart att Sverigedemokratisk ungdom... Under en längre tid utsatts för en fientlig, en fientlig, ett fientligt infiltrationsförsök och spionage. Misstankarna riktades initialt mot de vänstextrema grupper som under hösten och vintern infiltrerat, intensifierat sin angrepp på partiet och dess medlemmar. Bland annat har flera möten utsatts för våld och störningar och Innan valet har ett antal grova våldshandlingar också förekommit. Bara under de senaste månaderna har till exempel ungdomsbundsordföranden Erik Amfist utsatts för flera hot. Ett par försök till misshandel och ett mordförsök. Utöver detta har ett flertal medlemmar utsatts för hot och sabotage. Spionage och infiltration kan vara ett sätt för extremister att kartlägga medlemmar inför framtida våldshandlingar. Eh, mot bakgrund av de uppgifter som eh, förs fram i dagens expresen står det dock klart att det inte är något vänsterextremt våldsnätverk utan statlig media som står bakom spionaget mot våra ungdomar. Partiet har ännu ingen exakt bild av infiltrationens eh, och spionagets omfattning. Hur många som är inblandade eller hur eh, och eh, var det har riktats. Det är dock i det här laget klar, klarlagt att minst en person som det senaste halvåret arbetat, arbetat sig in i partiet och framförallt ungdomsbundet har varit delaktig. Det faktum att den aktuella journalisten inte bara använt falsk identitet och dold kamera utan också under en längre tid aktiverat sig i partiet Accepterat förtroendeuppdrag inom organisationen och smygfilmat ungdomspolitiker i privata situationer gör händelsen långt mer extrem än traditionellt. Äh, äh, om detta ska anses som ett godtagbart och lagenligt arbetssätt för svenska journalister så kommer det att få allvarliga konsekvenser för ungdomars vilja. Att engagera sig politiskt liksom för det politiska partinas öppenhet. Under en konferensresa med Sverigedemokraternas ungdom i början av januari anordnades tre konferenstillfällen och även utanför dessa uppstod många konstruktiva politiska diskussioner. Vår mis misstanke i dagsläget är dock att det inte är våra politiska möten eller diskussioner som spionaget riktat emot– vi bedömer snarare att man har varit ute efter att framställa våra ungdomar i dåliga dagar- under det kvällar man anordnat privata fester. Och detta går ju an, antagligen att åstadkomma om man plockar ut eh, ögonblickssekvenser ur en eh, tre dagars utlandsresa med vilka, vilka 30 ungdomar som helst. Eh, det känns naturligtvis oerhört smärtsamt att någon som man har litat på och anförtrot viktiga uppgifter –visar sig vara en känslokal och beräknande bedragare. Något liknande har aldrig tidigare drabbat varken partiet eller ungdomsbundet. Men det är svårt att värja sig mot den här typen av angrepp– –i synnerhet efter, eftersom vår ambition är att såväl partiet som ungdomsbundet –ska vara öppna och välkomnande organisationer. Den inställningen kommer inte att påverkas av det inträffade– men Naturligtvis kommer ett större mått av misstänksamhet att spridas inom organisationen. Att det är statlig media som ligger bakom spinatet mot svärmgrafiska ungdomars privatliv är förstås särskilt allvarligt och måste ses som ett starkt skäl för att ifrågasätta statlig medias påstådda oberoende. Och svetligen har statlig media aldrig förut. utövat <coughs> denna typ av spinage och infiltration mot något annat parti eller politiskt ungdomsförbund. Att man nu väljer att utsätta ett av de minsta oppositionspartierna som dessutom åtskilda gånger har konstaterats särbehandlas negativt av media och inte får samma chans att försvara sig som andra partier för närmast tankarna till Vitryssland eller motsvarande länder där medias uppgift är att gynna de styrande partiernas intressen. Mot bakgrund av de uppgifter som idag framkommit har Sverigedemokraternas ungdom beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot såväl infiltratören som mot dennes uppdragsgivare Sveriges Radio. Detta med hänsyn till bland annat Europakonventionens artikel 8 om rätten till privat och familjeliv. Jag har idag blivit kontaktad av flera mycket oroliga och rädda ungdomar som nyligen blivit medlemmar i förbundet som haft en relation till den statsanställdebidragaren och som nu mår otroligt dåligt över utsikten att ofrivilligt få sitt privatliv och sitt politiska ställningstagande offentligt uthängt och detta av en person som det betraktas som en vän. Att statsmedia är inblandad i denna ljusskygga verksamhet kan knappast beskrivas som något annat än ett hån mot Licensbetalarna och statliga politiska trakasserier av värsta sort säger STUs förbundsordförande Erik Ankvist. Och för vidare information så kontaktar man Erik Ankvist då, förbundsordförande för STU, telefonnummer 0731-504-504. Och den här var ju från den 17 februari då. Så att Expressen som man refererar till här Det var, skulle ju vara då Expressen med 17 då. Mm. Ja, Stefan, var? Ja, så var det med det Ska vi ja. ta första pravsmelodin? Ja, det kan vi göra Vi spelar lite musik Beautiful Stranger med Madonna var det där Och eh, om det var en Beautiful Stranger Som infiltrerade oss eller inte Det, det är väl frågan om Men eh, nu lyssnar jag i alla fall på Radio ST, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio På 88 MHz Och eh, det var ju polisanmälningar inblandade i det här också. Mm, vi hade ju då anmält eh, eh, Sveriges Radio för spionagen. har ju tydligen då SDU i blivit polisanmälda. Jag vet inte vilken ordning då. Mm. Storvis ordningen tre, fyra stycken då. Eh, för, vad förstått rätt, då, egenmäktigt eh, förfarande. Mm. Och man ska ha stulit material här. Men det underliga tycker jag, det är som jag hörde på eh, p tre måste ha varit här i veckan på nyhetsänningen att man spelade upp det här materialet där, man, där, där hon blev ertappad då så att säga med inspelningsutrustningen och det undliga är ju att hur kan SR då ha det här materialet i sin ego om det har blivit stulet det verkar ju lite underligt också måste jag säga mm. men nu går vi väl ja. över till något annat Ja, framtiden annat. lär jag utvisa hur ja. det här har gått till Ja, som jag nämnde i ingressen då så har ju Moderaterna då med... Tobias Billström i, i spetsen då dragit åt eh, svangräng, men vad det gäller kriterium för svensk medborgarskap då, att man ska kunna då dra mm. in det om man har fått medborgarskapet på tvivelaktiga grunder eh, mm. genom falsk identitet, hot eller, eller mutor, då måste det få återkallas och mm. även de kriminella invandrare, det är ju en alldeles självklarhet det har ju Moderater inom deras egna led gått i taket eh, inte bara vänstern jag, jag, jag har inte förstått det där att, eh, jag förstår inte varför man vurmar så mycket för krigsförbrytare och, och massmördare och, och eh, de som har falsk identitet och, och hotar med muter och att, varför, jag förstår inte varför man vurmar så mycket om dem då kan man väl liksom säga det helt, välkomna alla världens mördare och, och krigsförbrytare kom till Sverige, ni får eh, svensk medborgarskap det är väl lika bra köra med öppna kort och de älskar dessa individer så mycket och det är ju faktiskt så att svenskar är ju de mest kriminella människor i hela världen i förhållande till folkmängden. Och svenskar är, är, ligger i topp då vad det gäller terrorister. Mm. Så att jag menar, och vill man försäkra sig om att verkligen hålla den positionen, ja visst, och då bjuder in de här, om det nu verkar mm. som vänstern och till och med vissa av Moderaterna, då har det som ett självändamål, mm. ja, fullkomligt obegripligt. Jag vill minnas att det var Moderaternas Ungdomsbund ordförande som hade Hört det här på radio Han visste ju inte om det själv tydligen Men han sa det att han ville kräkas när han hörde För det var inte alls särskilt svenskt det här och Att man föreslår det här då Och inte heller särskilt moderat Att göra det Men ja, jag, jag ser ju Också som en självklart frågan är bara Vad, vad är felaktiga grunderna? Därför att det kanske inte innebär Att särskilt många heller blir tvungna Att lämna ifrån sina medborgarskap och när man lämnar lämnat från sitt medborgarskap, vad kan det innebära? Kan det innebära att man får ett permanent uppehållstillstånd istället? Det är väldigt löst, va? Jag tror att det är väldigt mycket spel för här, det här. Det är mycket tekniska frågor mm. och mm. Det, det här är utspelet som Moderaterna gör, det är ju självfallet då för att ta mm. röster från oss. Men det, blir, det är ju så här, oavsett om vi kommer in i riksdagen eller ej, så tvingas ju då eh, det som styr i Sverige då, eh, 2010 efter 2010, att eh, Anna, lägga om rodet ja. mm. Precis som man har gjort i Norge och Danmark För där är ju våra systerpartier mycket större mm. eh, Ja, de, de är ju för sig med där i, Sitter med i Folketinget mm. mm. etc. Men, men om vi inte kommer med Så tvingas de Om vi inte kommer in i riksdagen så tvingas ju eh, Regeringen att, att, att lägga om rodet som sagt och, mm. och det är det man har börjat med redan nu mm. Och sen har jag hört att man har sagt också <coughs> i, Det har stått i rubriker också Om att Moderaterna vill och hårdare invandringspolitik när man har pratat om det här. Men det här handlar ju inte om invandringspolitik i så fall, snarare kanske repatrieringspolitik. Och det dumma är ju också att som jag har hört många säga då att det här kommer inte ge så mycket resultat. Därför att så länge det väljer in eh, tiotusentals människor över gränserna, över de svenska öppna gränserna varje år, så har det ju ingen betydelse om man utvisar 3, 4, 5, 6 stycken för, för att man har fått medborgarskap på falska grunder. Mm. Så det här är ju bara ett spel för gallerierna. Men jag tror att det gagnar oss det här. Jag tror att man kommer att se mer och mer att det är mer legitimt att ha, ha våra åsikter med till och med Moderaterna ha dem. Det behöver ju inte vara spel för gallerierna med hänviset till det som jag sa nyss. Att, mm. att de blir tvungna, förr eller senare mm. Mm, mm, mm. att lägga området. Mm. Och eh, all heder till Nyamko Saboni som verkligen har visat råg i ryggen det här med situationen i Rosengård. Där man då ska kolla upp då eh, fundamentalister där som är åsiktspoliser och tvingar då alltså, i vissa delar i Rosengård vissa mm. eller en del kvinnor då, att bära mm. eh, slöja mm, mm, mm. och eh, ja och, och då kan jag tänka direkt på det här med infantila invektiv då som poliser hade uttryckt sig och eh, då är jag bara säga en sak att vänstern vill ju alltid ta reda på varför man begår brott- varför kastar man sten, etc. Och det är, enligt det jag att se- så är det då kastskillnader och fattigdom och sånt. Trots allt, de flesta fattiga människor- väljer att inte kasta gavsten. Mm. Eh, eh, men det kan man, ju, man kan ju ta reda på orsaker, vi visste, det kan vara intressant- men de är inkonsekventa. Varför vill man inte ta reda på orsakerna- till polisernas infantila invektiv? Då vill man inte ta reda på- varför? De får utstå så mycket Spott och spe mm. Dagarna är, är ända Och sen brister det Och det var inne in i bilen så det var inte riktat utåt mot någon Men det vill man inte reda på Varför polisen uttrycker sig på det sättet Är det för att de inte är människor Eller är det för att man ser att de är övermänniskor Så mm. vänstern är fullkomligt inkonsekvent där mm, mm, mm. Så när man har <coughs> sagt också Att man inte vill samarbeta med oss Men det här kan ju vara en tendens att visa då att att man lägger upp det lite smyg då att jo, men vi kanske kan samarbeta med SD om de kommer in i riksdagen. Vi har ju sagt att vi har liknande en politik men de säger det inte rakt ut va. Mm, mm. Så kan ni vara. Mm. Mm. Ja, vi kan gå vidare här. Och du som har i alla fall bättre röst än vad jag har så tycker jag att vår vice ordförande Jonas Åklund mm. har skrivit en artikel på vårt um, partiorgan den här. Du, du tycker om, jag att han har skrivit en artikel? Jaha, förlåt, jag har förlåt. Ursäkta, Han har skrivit <skratt> ja. en artikel om, riv upp pensionsuppgörelsen. Varsågod, just med alls Jag hals. kan läsa här. Någonlunda bra, alls i alla fall. Ja. Eh, ja, riv upp pensionsuppgörelsen då. Eh, det nuvarande pensionssystemet har misslyckats med att garantera landets äldre en varaktig trygghet och kan liknas vid ett politiskt hasardspel. Därför bör pensionsuppgörelsen rivas upp, menar Sverigedemokraternas vice ordförande Jonas Åkerlund en av samhällets viktigaste uppgifter är att förvalta pensionärerna så att människor senare i livet kan lita på att deras pensionsavgifter eh, verkligen ger den eh, förspeglade pensionsnivån, eh, förespeglade pensionsnivån. Genom pensionsreformen och det skrotade ATP-systemet skapades förvisso ett pensionssystem som teoretiskt anses bättre anpassat efter löneutvecklingen. Men pensionssystemet innebär även i och med börsexponeringen att det också är känsligt för finansiell turbulens och låg riskvilja. av nödvändigheten med den automatiska balanseringen, den så kallade pensionsbromsen. Att börsindex i en historisk tillbakablick haft en positiv utveckling garanterar inte <hör> att den också behöver ha det framgent. När dessutom AP-fonderna i vissa fall präglas av lågriskspridning kan man i viss mening likställa pensionsfrågan med ett politiskt hasardspel med pensionspengarna. För oss Sverigedemokrater är detta inte acceptabelt. Pensionsfrågan är mer än bara pengar in och pengar ut. I förlängningen handlar snarare pensionen om den livssituation pensionärer befinner sig i där man har sitt arbetsliv bakom sig och därmed är helt utlämnad åt varaktigheten i, den i de politiska löften som givits det svenska välfärdssystemet måste därför baseras på en varaktig trygghet ett så viktigt åtagande som pensioner måste bygga på långsiktighet det måste vara prognostiserbara och systemet måste skapa så få fattigpensionärer som möjligt. Pensionärerna måste skyddas eftersom det vare sig kan byta arbetsgivare eller gå i strejk. Genom pensionsuppgörelsen mellan de borgerliga partierna och Socialdemokraterna sköts dessa grundläggande värderingar i sank. Sverigedemokraternas politiska mål är därför att riva upp pensionsbegärelsen, att vär värdesäkra pensionärerna, pensionerna och att höja garantipensionen. Och för vidare information så kan man ju kontakta Jonas Hawkund, vice ordförande. Och det gör man genom 0739104003. Innan David presenterar nästa postmelodi vill jag beklaga att en av våra bästa journalister har gått ur tiden för några veckor sedan, nämligen Anders Isaksson som arbetade mycket på Dagens Nyheter och eh, jag kommer ihåg att jag mejlat till honom och jag fick ett väldigt professionellt och, och trevligt svar från honom som man hade lagt ner tid till, då blir man ju glad och eh, han tillhörde ju de här journalisterna som hade råg i ryggen Eh, som inte hycklade eh, som ville ha lägga upp papperna på bordet från alla synvinklar och eh, till min förvåning så, så var han socialdemokrat det till min glädje, det beror på om man ser det men han tillhörde den skaran som eh, då säljer sig till, till den Perlbin ska i idealet så att eh, det tycker jag var väldigt tragiskt att det försvann en en toppjournalist. Eh, en av de få i, i den kalibern som den svenska journalistkåren kan stoltsera med. Tyvärr. Ja. Det var mycket tråkigt. Ja, varsågod. Mm. Da, David, då kan du presentera ja. nästa på. vi får väl spela eh, The Prayer eh, av Blog Party. Ja, det var Blog med låten The Prayer. Och eh, du lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 mHz. Och vi sänder här en halvtimme till. Ja, kära lyssnare. Eh, ni kan nog inte vara många som har undgått då, eh, artikelserien om Sverigedemokraterna i Aftonbladet. Med början eh, av Jan Guilhos artikel från i torsdags. Därmed till min förvåning. Där han uttrycker och beskriver oss på ett stort sett väldigt sakligt, seriöst sätt. Men smockan kom ju sen här och artikelserien är ju inte klar än. Gårdagens artikel var ju då om det fyra och om det var, att det var fuffens med fakturer. Men det kan jag säga att det är, det är ren lögn. Så mycket vet jag. Dagens artikel är ju då kritikerna rensas ut. Eh, där det är mycket avhopp och eh, en del som blir uteslutna och sen har vi då imorgon då kommer då så tycker Estis kommunpolitiker en unik kartläggning kan ni köpa imorgon, sen vet jag inte om det är en ytterligare fortsättning men det är väl en fyra-fem artiklar <hör> och eh, på gott och ont mycket mer än så tycker jag inte att vi behöver kommentera eller har du något att säga om artikelserien? Nej, det var, det var väl ganska så sakligt. Jag tycker väl i och för sig kanske att man överdrivit det här lite grann med att eh, partiet skulle ha en väldigt mörk historia. Det var väl lite uppblåst kanske den. Och eh, om eh, man kanske skulle ha försökt att eh, fråga personer då som har varit med i början av partiets eh, mm. födelse skulle man kunna säga, då, början av partiets historia. Där skulle man nog ha frågat lite mer om, om, om hur det såg ut på den tiden. Mm. Det är någonting som kanske är lite svårt för. Det politiska Nya. programmet var ju inte mörkt- men det fanns ju en del suspekta mm. typer- mm. så kan man väl säga mm. då. Det, det. Från början. Ja. Mm. ja, kära lyssnare- eh, ni kan väl mm. inte undgå den här rättegången mot- Pirate Bay- om vi ska prata lite om det här. Eh, ja, jag själv och många med mig- anser ju att det här är ju stöld- och eh, sen är det svårt här i framtiden- här med internetutvecklingen- Mm. men Det gäller ju då att hitta Ja det finns ju lag om skydd mot För upphovsrätten Och Hade man gjort från början eh, Och inte varit så bråttom Att lägga ut eh, Såna här saker på, på nätet Filmer och musik Att man då klickar och gör en liten betalning Då hade man ju sluppit det här Är det så enkelt? Det är som är mer in, in Arbetade i det här med datorer ja, Jag vet inte om det är riktigt det är Så enkelt för att så länge Man kan köpa något Så går det alltid att stjäla något Så är det, mm. det är Men, det. men jag, jag är som är lite mer Gammaldags moralist och det skiljer ju mm. några år Mellan det och mig Så jag anser att eh, En huvudanledning till att Det är som det är i Sverige Vi har världens högsta skatter Vi har i princip inget försvar Vi har eh, polis- och rättsväsende som har virerat vi har skola som är misär och framförallt vi har en, en, en sjukvårdsapparat där man då kan dö i väntan på operation och då undrar man sig vad är, vad, vad, hur kan det ha blivit så? Jo, det är, tror jag en stor eh, skäl till detta är att svenska folket har tappat den här gamla hedersbegreppen att göra rätt för sig att flit och arbete ska lö, löna sig och, att, och man har Socialdemokraterna med i med Tagit bort det personliga ansvaret Och här mm. anser jag att det här Pipeiro Som är då mer folk i din ålder då, Att det här anser jag då Nu får du mm. kritisera mig Men jag anser att det är en bortklemad generation Som inte får lära sig att betala och göra rätt för sig De vill bara ha Det ska vara gratis allting Det är också en sån här trend i, i Sverige som är det, det, det ska bara vara förmånen, rättigheter och gratis Man vill liksom inte betala Och det som är så konstigt med de här är Att de själva skulle inte sitta och jobba gratis i, i flera timmar i flera år. Och inte få betalt. Eh, om, man då kan, om det nu blir då att, att det blir tillåtet att, att ladda ner vindförvåg. Ja men då, upphovsmännen har ju då heller ingen lust då att lägga ut materialet. För om de inte får betalt. Det är väl ingen som vill jobba gratis. De får till och med betala för det här. Mm. Mm. Så att då, då kommer ju det själv, då, då blir det väl ingenting som... Går att ladda ner. Nej. Eller, eller du har ju säkert en annan syn på det här. Nej, jag vet inte. Jag, det, det, en del har ju varit väldigt kritiska mot det här med skatten då. Att man har en straffskatt på till exempel när, man, när du köper CD-skivor. Blanka skivor. Ja, men så var för, det ju nä kassettbanden kom, ja, det är också, Så, så, så... den på ska ju 67 då införde man mm. ju en liten skatt men det, på det, varje kassettband. Ja, precis, men alltså, det att väldigt... du kan man göra likadant. Ja, man har ju det på alla serier för ju b 3 spelare. Mm. Fast det är ganska intressant att den här skatten då på på kassettband. Det var ju för att folk spelade in från radio. Och det är olagligt att spela in musik från radio också. Men det, ju folk för att det har ju folk gjort för att det har varit lättillgängligt då. är mm. väl tillgängligheten då. Som har gjort det här och det är väl likadant nu då, När folk läder ner på nätet. Mm. Folk spelar inte in så mycket från radio längre kanske Som man gjorde förr mm. i mm. Men ligger det inte i mycket De går ju liksom man ur hus Och mm. demonstrerar här Och vi ska ha vår mm. rätt Det vår, det vår rättighet att, att inte betala Hur kan det mm. bli så Man betalar för Vad är nästa steg att man får till att Gå in och snatta på ICA mm. eh, Ska det bli också tillåtet då För det här det, det är ju det ren stöld där Och man vill mm. inte man vill inte betala och göra rätt för så att det ska vara gratis allting. Har, alltså bort, har deras föräldrageneration i, i deras tur clemat bort sina, sina ung, barn på det här sättet? Jag tycker det är skam alltså. Mm. <laughs> ja. Jo, den här parret, fungerar väl som att de gjorde en visade ju här i DN hur det Och Det är väl så att de, de delar ut, de redovisar länkar till sådana här nedlädningar då, av material. Mm. Så det, det de gör det är väl egentligen att man uppmanar väl till stöld då, då? Eller inbjuder <kör> till ställ. Så, så ja, jag vet inte, vi får väl se hur rättegången mm. går här Ja, det får vi får väl se nu, I början så gick det ju bra för Men sen nu, sista dagen så Kom ju åklagarna med eh, nytt bevismaterial Och då var de väldigt chockade Och ja, men det här har jag inte fått ta del av Det blir så rättegångar i USA ungefär Så de har mm. vi fått lite mm lite kalla fötter nu då. Så att vi, vi, vi får väl se här eh, hur utgången blir. Mm. Eh, som sagt. Va. Ja, nu när jag ändå håller ångan uppe så vill jag ju prata lite grann om vad, vad, vad 17 sysslar konstfack med. Mm. <laughs> eh, först var ju den här eh, tjejen då som spelade mentalsjuk. Och sen har vi nu det här eh, en då, ja, så kallad konstnär som har förstört en tunnelbanevagn och sen har vi då en rektor för konstfack som med eller tar det här i försvar, de ska ta reda på om det här är olagligt om det har begåtts något fel ja nu finns det ju på film om man en tunnelbanevagn och krossar ett fönster, det är bevis på att, att det är ju brottsligt, han, han putsar inte fönstren direkt och skött om vagnen nej, nej. Så att, och det kan ju inte vara så att det att vi blir olika inför lagen då Bara för att man går på konstfack så får man ta sig till eh, Vad som helst Men där tycker jag var ett bra inlägg Av vår eh, kulturminister Lena Adelson Liljeroth Äntligen någon som sätter även i bordet Det här är inte konst Det här är skadgörelse mm. Och eh, det är ju faktiskt så På konstfack Att sen eh, en tid tillbaka Eller inte hur många år så existerade Ingen utbildning i klassisk Figurativ målning för det anser ledningen på konstfack att det är apart. Mm, mm. <laughs> så det har ju verkligen svängt. Mm. Och, och eh, men, men det, det är konstigt det är då att det här är ofta då vänstermänniskor som, eh, som har nörsord, eh, solidaritet, empati och omtanke. Och sen så blir det blir, jag, det blir vi ju vad jag får betala det här eh, skadegörelsen i vilket fall som helst. Mm. Och sen inte nog med det, den personen som sprädde ner tunnelbanevagnen så satt ju skräckslagna passagerare där. Och, och nu när det är, går nästan inflation i kränkning, men vad är det om inte kränkning för de passagerare som, som satt där? Mm. De borde ställa ett skadestånd till konstfack. Så att, jag kan tänka mig också att det här är lite misslyckade blivande konstnärer som de vet att de är på sin höjd mediokra... De har inga större talanger Och då sätter man igång med sådana sån här drastisk Det här var jag själv tror mm. Sätter man igång med sån här drastisk eh, historia För då får de publicitet Och så får de, och på något sätt tjänar de pengar på det här då då. Ja, de kanske är smarta då? Det beror på hur man ser det då mm. men, men det här Det är också fel av det svenska samhället Att man inte då markerar stenhårt mm. Att det här, det här är kriminellt Det här håller man inte på med det är liksom inget prat. Det finns inget mellanting och säga om ja, det kanske är något kriminellt. Ja, men det här är konst. Eller, under inga omständigheter kan man kalla konst alltså när det är rent kriminella handlingar. Det får inte vara något tvivel om det här. Nej. så att eh, har, har du något? Nej, jag kan nog inte tillägga någonting där. Har, du, har någon fullständigt med dig om det. Ja, mm. Absolut. Ja, kära mm. lyssnare. Ska vi ta en pausmelodi tycker jag. Ja, nu gör vi det. Ja, och... Eh, vi Sverigedemokrater värnar ju om alla, oavsett etnicitet och, och könstillhörighet. Ja, just det. Nu, nu, nu tar man ju abort på grund av könstillhörighet. Det är ganska hemskt. Och eh, man borde ju egentligen inte få reda på vilket kön foster har. För att eh, då kan man då ta abort då på grund av könstillhörighet. Det är ganska skrämmande egentligen. Det är ju något el elit... Mm. Det, tänkande, ja. Ja, det stod en artikel om det på SCQD nu. Ja, den emellan. Ja, jag kan ta. upp ja. uppger, uppger, uppger avsvara av fel kön. Vårdpersonalen tvingades utföra två aborter. de inträffade händelserna i Mellansverige har väckt starka känslor bland vårdpersonalen. Som nu begärt ett direktiv från ledningen att man inte ska tvingas avslöja fostrets kön av annat än medicinska orsaker. Ja, och så står det lite grann här då, då om eh, eh, att... Eh, en patients önskan då Att få abortera fostrarna då för att, för att det har varit av fel kön Men bland kommentarerna här så såg jag Att det var någon som hade skrivit mig här Att, eh, du, du, du, du, att eh, Abortera ett foster för att det är Av ett speciellt kön Är könsdiskriminering i den yttersta, yttersta formen Och inte värdigt ett upplyft samhälle mm. Men då, de flesta människorna Som är starka abortförespråkare eh, Är ju väldigt eh, har ju då den här synen på att ett foster är inget liv då. Men tydligen så kan ett foster ändå vara ett kön då, då. Det verkar verkligen att man kan diskriminera någonting som inte är ett liv ensågång. Det verkar ju mm. väldigt mässigt. Det är min uppfattning då, då mm. det här. Men hur kom vi in på det? Jo, vi värderar alla lika. Vi ser människan mm. oavsett etnicitet etnicitetstillhört eller vilket kön man har. Och därför tänker jag mina två, i våra två sista melodier då. Hedra kvinnor men det Jag fick upp det där Och första melodin då Går till hela Norge Men framförallt då Fremskridspartiet Och dess ledare Siv Jensen Så tänker jag spela upp en vacker melodi Av Edvard Grieg Ett pianostycke Och pianist är Einar Sten Nöckleberg Som ska spela upp för er Det stycket av Edvard Grieg Jag älskar dig Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna. Radio SD, din nationella röst D1 på 8 MHz i Stockholms närradio. Och det vackra pianostycke ni hörde nu så var det Jag älskar dig av Edvard Grieg. En hyllning och en hälsning till vårt land, grannland i väster, nämligen Norge. Och framförallt då Siv Jensen som leder numera det främskridspartiet Karl Hagen har gått i pension. Varsågod. Mm, tackar, tackar. Jo, jag hade tänkt ta upp en inrikesnyhet där från efterkuriren. Från den 18 februari. Extremister bakom chipsbränder. Sorry. Efter flera anlagda bränder i olika affärer i Södertälje misstänker Säpo och polisen att ett vänsterextremt nätverk riktar hat mot affärer som säljer amerikanska varor. Global Interfada heter nätverket som tidigare kastat brandbomber mot två diplomatbilar i Stockholm och som nu misstänks ligga bakom chipsbränderna i Södertälje. Flygblad har spridits runt om i Södertälje med uppmaning till brandattentat mot butiker som säljer amerikanska varor med koppling till USAs närvaro i Irak. Flygblad har även spridits som visar hur man tillverkar en brandbomb med 20-50 Minuters tidsfördröjning Och eh, jag tycker den här globala Interfada Som ska då vara emot USAs närvaro i Irak Varför ska man hålla på med att ta till Sverige för jag, menar, jag tycker att vi i Sverige har ett väldigt eh, generösa eh, Som har, då har tagit emot flyktingar eh, Det är väl närmare 400 000 då Irak till Sverige Och det enda negativa som man har gjort i Sverige i så fall Det är väl kanske att man har I vissa fall valt fel personer då Som ger Iraker ett dåligt namn mm. Genom att då bete sig väldigt illa Man sa att de fått in 400 000 Iraker Ja. I Sverige? Ja, ungefär, ja. Nej, det kan inte stämma. Nej, när, när, närmare. 40 närmare, ja. Ja, det måste vara fel siffra. Aha, ja. Ja, jag tror det. det låter men men att, att, att man då har varit väldigt. Äh, att man släpper in såna här grupper då som beter sig på det här sättet. Det ger ju då ett dåligt namn då för mm. övriga iraker. Mm. Jag ska lyssna. Gå gå in på vårt partiorgan och det finns mycket smått och gott där. Jag läser bara upp rubrikerna där. Allt dystrare arbetsmarknad. Rekordinvandring. Turkiska regeringen begär att Sverige ska lämna ut en avhoppad mördaragent EU ifrågasätter svenska lagar Aftonbladets läsare vill inte ge Saab ekonomiskt stöd Miljöpartiet förbjuder att säga sosse, de vill städa språket Malmö högskola informerar invandrare och flyktingar om sexuellt överförbara sjukdomar Smittskyddsläkare hoppas på vaccinationer efter fördubbling av hepatit B. Över 68 000 namnunderskrifter för bättre mat inom äldreomsorg och skola. Bokpengar till Expo. Vuxenutbildningen i Spånga anmäld för diskriminering. Tjeckiens president vill inte ge mer makt till EU. Valreklam i europeisk statstelevision. Och så kan man gå in och läsa Gert Wilders tal. Som, han kommer ju inte in till England- det var väl Gordon Brown som satte stopp för det Så att Europa är tveksamt om det lever upp till att vara en demokratisk världsdel Partiengagerad muslim i Norge protesterar mot huvudduk inom den norska polisen Och sen kan jag även gå in på partinyheter där vad som händer lokalt och vi har även en st television från Danskronas årsmöte. Gå gärna in på Åkersons blogg. Han har veckorapporter varje vecka. Där står mycket intressanta saker där. En, en trevlig insändare eh, av Christer McConey. Eh, Hugo Chaves revolutionära eskapabel. Mycket bra artikel. Och eh, gå även in på övriga bloggar. Björklunds Karins, Jomshof, Karlsson så har ni allting där samlat. Det är Mycket bra. Ja, kära lyssnare, skriv gärna till oss. Eh, och vi har adress SD, box 20085, 10460, Stockholm. Och det går också att ringa till Kansliet som lyder 0850, 00050. Går att göra dygnet runt. Den är bemannat vardagar då 10 till 17 ansvarig för denna sändning är som vanligt Arnold Boström och ljudtekniker Georg ja jag vill informera alla lyssnare här om att Sverigedemokraterna är det enda icke rasistiska partiet hur kommer det sig jag ska förklara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 Om en muslim misshandlar en etnisk svensk eller kristen om vi nu säger så är det inom citationstecken bara misshandel. Men om en etnisk svensk då eller kristen misshandlar en muslim ska polis, rättsväsende och åklagarmyndigheter dessutom ta reda på vad svensken har för uppfattning tank, tänker och känner inför islam som alltså kan bli avgörande för graden av straff på följd enligt hatbrottsprincipen Orwells tankepolis i 1984 blir då idag kusligt aktuell. Exempel nummer två. Om invandrare begår våldtäkt mot etnisk svensk kvinna är det inom citationstecken bara våldtäkt. Till och med i det fall där invandrarna är känt att de sökt sitt offer efter etnicitet, det vill säga svensk kvinna.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 Oavsett etnicitet Ska vara lika inför lagen Vill ni att politiker Ska stävja den ökande Rasismen i Sverige Rösta då på Sverigedemokraterna Tack för ordet Ett litet tillägg bara Man brukar säga det att jag tänker därför existerar jag Men då kan man ju säga Eftersom jag existerar kan jag ju inte vara etniskt svensk Nej Precis. Ja. Då ska vi avsluta här Kära lyssnare med att hedra då Vårt grannland i söder och eh, vi ska då hedra då, eh, hela Danmark då, och eh, Dansk Folkeparti som leds nu av Pia Kärsgård. Så vi sänder en sändning speciellt till henne. Och då ska vi alltså spela upp för er här en marsch. Eh, kung Christian den niondes marsch Och eh, 1864 blev kung Christian den nionde krönad som den första danske monark av det glyksborgske hus Det står på danska, det man på svenska. Och ett efter hans tronsbestigelse komponerade Lumby en honörsmarsch. Den uppfördes första gången vid en offentlig konsert i Wolis den 5 juni 1864. Den blev till lika arrangerad för harmonieorkester och har lika sedan varit en obligatorisk install vid, vid alla större officiella begivenheter och militärparader i det danska Kongenshus. Och då ska vi alltså spela för er Konkistian den, den, den nio, niondes eh, Honörsmarsch och, eh, eh, och det är en komposition en av eh, Norden Strauss som heter Hans Christian Lumby och framfört här av Tivolis i Köpenhamns symfonieekester under ledning av Giordano Benincampi och Varsågoda Staffan och. och David, vi tackar för oss. Tackar för oss. Ja, och på återhörande. Varsågoda. Ja. Nu blir det en dansk match. Varsågoda. Hej då.